Kapittel 30 Og det skjedde mens David og hans menn nærmet seg sykklag den tredje dagen, at Amalekittene gjorde infall i sør og i sykklag, og de gikk i gang med å slå sykklag og å brenne byen med ill, og å føre kvinnene og alle som var i den bort som fanger fra den minste til den største. De slo ingen i gjel, men drev dem med seg og dro sin vei. Da David og hans menn kom til byen, se, da var den brent med ill, og deres hustruer og deres sønner og deres døttere var blitt ført bort som fanger. Och David og folket som var med ham hevet sin røst og begynte å gråte, intil de ikke hadde kraft til å gråte mer. Och så David to hustruer var blitt ført bort som fanger, Akinoam fra Israel og Abigail, Karmeliten Nabals hustru. Og David kom i stor trengsel, for folket sa at de ville steine ham, for alt folket var blitt bittre i sjelen, vær og en på grunn av sine sønner og sine døtre. Da begynte David å styrke seg hos Jehova sin Gud. Så sa David til presten Abiatar, Akimeleks sønn, «Jeg ber deg, hent e til meg.» Og Abiatar kom til David med e-foden. Og David begynte å spørre Jehova i det han sa, «Skal jeg sette etter denne røverflokken? Kommer jeg til å innhente dem?» Da sa han til ham, «Sett etter dem, for du skal visselig innhente dem, og du skal visselig bringe utfrielse.» Straks dro David avsted, han og de 600männe som var med ham, og de fortsatte helt til Besor-Elvedalen, og de som skulle bli igjen stanset. Og David fortsatte forfølgelsen, han og 400 man, men 200 man som var for trette til å gå over Besor-Elvedalen stanset. Etter en stund fant de en mann, en egypter, ute på marken. Da tok de ham med seg til David og ga ham brød, så han kunne spise, og ga ham vann og drikke. Dessuten ga de ham en skive av en kake av pressete fikener, og to kaker av rosiner. Så spiste han, og hans ånd ventet tilbake til ham, for han hadde ikke spist brød eller drukket vann på tre dager og tre netter. Nå sa David til ham, «Hvem hører du til?» «Og hvor er du fra?» Till dette sa han, «Jeg er en egyptisk tener, slave for en amalekittisk man, men min herre forlot meg fordi jeg ble syk for tre dager siden. Det var vi som gjorde infall i keretittenes sørlige område, og i det som hører til juda, og i Kalebs sørlige område, og siklag brente vi med ill. Da sa David til ham, «Vil du føre mig ned til denne røverflokken?» Til dette sa han, «Sverg da ved Gud overfor mig, at du ikke skal slå mig ihjel, og at du ikke skal overgi mig i min Herres hånd. Så skal jeg føre dig ned til denne røverflokken.» Dermed førte han ham ned, og der lå de spredt uten orden over hele landets overflate, og spiste og drakk og holdt fest på grunn av hele det store bytte som de hadde tatt fra filisternes land og judaland. Og David slo dem nå fra morgendemringen til kvelden, så han kunne vie dem til til lintetgjørelse, og ikke en man av dem slapp unna, unntatt fire 400 unge män som red på kameler og la på flukt. Och David berget så alt det som Amalekittene hadde tatt, så sine to hustruer berget David. Og ingenting manglet av det som var deres, hverken smått eller stort eller sønner eller døtre eller noe av bytte, Nej ikke noe som de hade tatt til sig selv. Alt sammen tog David tilbake. Och David tog alt småfe og storfe som de drev foran resten av buskapen. Da sa de, «Dette er Davids bytte.» Omsider kom David til de 200 männe som hade vært for trette til å dra med David, og som de hadde latt bli ved Besor-Elvedalen. Og de kom ut for å møte David og for å møte folket som var med ham. Da David kom fram til folket, begynte han å spørre dem hvordan de hadde det. Men vær ond og udugelig mann blant i menn som hadde fulgt David, svarte og sa gjentatte ganger, «Siden de ikke gikk med oss, giver dem ikke noe av bytte som vi har berget, bortsett fra at vær enkelt skal få sin hustru og sine sønner. La dem så ta dem med seg og gå.» Men David sa, «Slik må dere ikke gjøre, mine brødre, med det Jehova har gitt oss.» i det han vernet om oss og ga den røverflokken som kom imot oss i vår hånd. Og vem vill høre på det vad denne uttalsen angår? For andelen til den som ble ved opphaktingen skal være som andelen til den som dro i striden. Alle skal dele med hverandre. Og slik ble det fra den dagen av. Han har latt det stå fast som en forordning og en rättslig avgjørelse for Israel til denne dag. Da David kom til sykklag, ga han seg til og sende noe av bytte til de eldste juda, hans venner, i det han sa. Her er en velsignelse skavet til dere av bytte fra Jehovas fiender. Det var til dem i Betel, og til dem i Ramot i Sør, og til dem i Jatir, og til dem i Aroer, og til dem i Sifmot, og til dem i Eshtemoa, og til dem i Rakal, og til dem i Jerame Littnes byer, og til dem i Kenittnes byer.» og til dem i Horma, og til dem i Bor-Asan, og til dem i Atak, og til dem i Hebron, og til alle de stedene hvor David hadde vandret omkring, han og hans menn.